Och Julia. En klassisk kärlekshistoria av Shakespeare. I slutet av 1500-talet, för 500 år sedan alltså, levde en känd författare i England. Hans namn var William Shakespeare. Han skrev många berättelser för teater, teaterpjäser. Fortfarande görs de igen och igen på film, teater, opera och musikal. Handlingen. I Verona i Italien fanns det två mäktiga släkter: Cabulé och Montague. De var fiender och bråkade alltid. Men den viktigaste sonen i familjen Montag, Romeo, var kär i en av de unga flickorna, Capulet. Romeo lurar sig in på en stor fest för att träffa flickan. Men Istället blir han jättekär i den viktigaste flickan i familjen Kapilé, Julia, 14 år. Både föräldrarna Montag och Kapilé gör allt för att stoppa ungdomarna. De försöker gifta bort Julia och förbjuder de unga att träffas. Men Romeo och Julia träffas i hemlighet, gifter sig med varandra och bestämmer sig för att rymma. De hoppas att deras familjer ska försonas. Rymma, att skynda bort och gömma sig och bo någon annanstans, där ingen vet vem de är. Försonas att bli vänner igen. När Romeo är med sina vänner träffar han, träffar de Tybalt som är från Julias familj. Han utmanar Romeo och det slutar med att han dödar Romeos vän. Och Romeo dödar Tybalt. Efter det måste Romeo fly från Verona. Fly att resa iväg när det är något mycket farligt. Familjen Capulet vill skynda sig att gifta bort Julia med hennes friare. Paris, friare, den som frågar om han får gifta sig med flickan. Friare. Men Julia får hjälp av en munk som ger henne ett gift. En munk, en kristen man som på ett vis har gift sig med Gud. Han gifter sig inte med någon kvinna. Många munkar bor tillsammans i ett hus, ett kloster. Där de ber till Gud många, många gånger varje dag. Och arbetar för att göra något bra för människor eller för Gud. Om det är kvinnor heter de nunnor. En nunna. De har ofta långa, eh, långa eh, kläder, och eh, har också kvinnorna har, har duk som skalar på huvudet. Munk och nunna: Okej, okay, Julia får alltså hjälp av en munk som ger henne ett gift. Giftet ska göra så att hennes familj tror att hon är död, fast hon bara sover mycket djupt i tre dagar. Romeo får ett meddelande om att Julia har tagit giftet och han vet inte att hon bara sover. Han kommer tillbaka till Verona för att ta farväl. Och köper en flaska med starkare gift på vägen. Sedan dödar han Julias friare Paris. När han ser Julia som ligger och sover tror han att hon är död. Han dricker giftet som han har köpt. Lägger sig bredvid henne och dör. När Julia vaknar upp och ser Romeo ligga där död tar hon livet av sig med Romeos dolk. En dolk är en kniv. De båda familjerna hittar Romeo och Julia döda. Ångrar sig och Försonas till slut. Pjäsen. Alltså hela teaterstycket. Teaterpjäsen. Pjäsen slutar med orden. Ty inga älskande. Har lidit så. Som Julia och hennes Romeo. Ty betyder ett gammalt ord som betyder samma sak som. För, för inga älskande, där är ett N som betyder att de har tagit ordet älska och gjort ett substantiv. De som älskar varandra, älskande, så det är ett substantiv. För inga som älskar varandra. Ha, ett gammalt sätt att skriva när det är många. Vi skriver alltid har, nu har. För inga som älskar varandra har lidit så, har haft så ont i hjärtat. Lidit så, som Julia och hennes Romeo. Hela pjäsen är skriven med rim. Till inga älskande har lidit så. Som Julia och hennes rom i år. Så. Rom i år. Rim. Hela pjäsen, två timmar. Är bara rim hela vägen. Ändå är den så. Gripande som tar tag i hjärtat på alla som lyssnar.